Cartea anunții Pista 20 Noi vedem numai cadavrul, dar nimeni nu știe că a murit, pierind numai unele determinații istorice și rămânând același suflet, același sentiment de a exista în ceilalți rămași. Cu alte cuvinte, lumea va avea totdeauna atâta suflet cât să ia conștiință de sine și moartea nu e decât un fenomen, adică o aparență. În momentul chiar în care un om își dă duhul, un copil se naște, și cele două acte pot fi așa de bine îmbinate între ele, încât între o existență și alta să nu fie nicio clipă de moarte. Silvestru căzu însă repede la întristare, recunoscând că omenirea e un fenomen recent și că a fost o eră pur geologico-minerală în care conștiința n-a existat. El spera atunci într-un suflet universal din care omul iese și în care cade, fără întreruperi de întuneric pur. Până oare își închipuia că în momentul morții, redevenit corp fizic, ar fi intrat în sensibilitatea lumilor siderale și ar fi simțit zgomotul și mișcarea stelelor, Sau că, putrezit în pământ, ar fi redevenit ierburile și scaieții crescuți din el și s-ar fi înfiorat în obscuritate de picurii ploii. Dar chiar această ipoteza a continuității între toate simțurile lumii nu o satisfăcea. N-ar fi vrut ca murind, de pildă, să rămână pe lume sub chipul tantei Genka, sau pierind sub chipul omenirii, să rămână în stadiul animalelor inferioare. Silvestru voia să fie el și dacă l-ar fi întrebat cineva ce ar fi vrut să fie, de n-ar fi fost el, ar fi răspuns că nu dorea altceva decât să fie ceea ce este. Așa fiind, Orice fel de abstracțiuni filozofice îl lăsau rece și, presimțind că nicio religie, nicio filozofie nu puteau să-i promite că va rămâne neschimbat așa cum este, Silvestru fu cuprins de mâhnire și de silă de viață și atâta dorință de a trăi îl făcut să dorească moartea. Fiind mai mult istoric decât filozof, Silvestru nu căuta să-și satisfacă rațiunea și nu umbla după convingeri. În el sufereau simțurile, inima, sufletul tot de oroarea morții și nu facea altceva decât să dibuie o stare de conștiință prielnică pentru moarte. Când se împăca cu ideea neantului privit ca un somn lung, se răscula de incomensurabilitatea lui. După moartea lui avea să treacă o sută de ani, o mie, un milion, pământul avea să se zbârcească și să înghețe, stelele aveau să cadă în haos ca scânteile unei torte pe sfârșit. Și apoi totul s-ar fi stins fără sunet ca într-o și apoi tot așa la infinit, iar el, Silvestru, n-ar mai fi ieșit niciodată din gol, fără îndoială că intelectualul din el ștedea seama de absurditatea și sterilitatea unor asemenea preocupări, dar omul era obsedat de nimic și îngrozit de durata lui. Nu de moarte mă cu tremur, ci de veșnicia ei. Acest vers al lui Vlahuță impresiona acum pe Silvestru ca o sentință de foc, deși înainte îi se păruse o vorbă goală, poetică. El încercă să ucidă spaima eternității, analizând veșnicia prenatală de care nimeni nu se îngrozea, dar între aceste două infinituri era o mare deosebire, căci una este să te scol dintr-un somn lung și odihnitor și alta să cazi într-un leșin greu. Prăpastia nu te înspăimântă văzută de jos din poale, ci de pe vârf, și Silvestru înțelegea nașterea din genuni, dar nu suferea gândul veșnicei neființe. La început lentă, meditativă, obsesia morții deveni atât de violentă la Silvestru, încât ca să nu fie cuprins de moarte, se gândi să o întâmpine, și astfel ideea sinuciderii, Prinse rădăcini din ce în ce mai puternice în el, până ce se prefăcu în hotărâre nestrămutată. Din acel moment, orice groază de infinit dispăru și redevenit calm, sociabil și chiar viclean, Silvestru nu mai cugetă decât la tehnica morții. Deși distrat ca și mai înainte, Silvestru nu mai era sau nu mai părea celorlalți așa de ursuz, Zâmbetul ironic din colțul gurii și o lucire neobișnuită, febrilă, a ochilor, îl făceau, în ciuda taciturnității, mai familiar. În realitate, el încetase de a mai iubi și de a mai urâ și căuta un mijloc de extințiune. Ieși afară din oraș pe lângă lacuri, privind de lungă oglinda vește de coclită, apei infectate de lintiță și păroase de stuf. Cu toate astea, ideea de a se arunca în nu-i zâmbi, din motive estetice. Se vedea umflat și putred pe suprafața apei, cu pielea crăpată ca coaja de pâine udă, cu ochii plesniți ca prunele prea coapte, mânjit de mătasea broaște și puțin de pește alterat. Să se arunce înaintea unei locomotive imense, cu 12 roate tăioase? Imaginea cărnii zdrobite amestecate cu bucăți de stofă era hidoasă și acoperea identitatea la care ținea atâta chiar și în moarte. Să-și taie vinele în baie ca anticii? Nu era cu putință în casa cu morii, neexistând baie, și unde expunerea trupului său gol la atâtea femei îi repugna. O trava îi se părut tot așa de nepotrivită, fie pentru elementul dureros și trivial, fie pentru că putea să nu-și facă efectul, discreditându-l. Într-o zi, Silvestru izbuti să fure dintr-o ladă de campanie a lui dom Popescu un revolver mare și câteva gloanțe. Cum nu mânuise niciodată o astfel de armă, își le numai decât socoteală că, pentru a nu da greș, provocând scene penibile, trebuia să facă exerciții. După oarecare chipzuire, încărcă cu prudență revolverul, deschise portița sobei și trase un foc în vatră. O zguduitură surdă și un pocnet opac se auzind toată casa și cristalele lămpii din odaia în care erau adunate toate femeile, începură să clipocească. Tantii mandalina îngălbeni. Vai de mine, cu tremur!" Cu tremur!" șopti încremenită și tantifira. Ia, fugiți de acolo și voi! A trecut vreun camion!" zise cu calm aparent Genca. Ce camion și tu? Nu vezi că a tunat ceva?" zise Caterina. Trebuie să fie explozie la arsenal!" Haideți, frate, afară, doamne ferește! Casa asta veche cade pe noi!" Strigă alarmată Tanti Magdalina și se năpusti pe ușa afară, urmată de celelalte surori. A bătu în geamul lui Silvestru. Silvestru, tu n-ai auzit nimic? Parcă a pognit ceva. Acesta a apărut palit și zăpăcit la geam, dând din umeri. N-am auzit nimic. Ăh, făcu Dienca pe furiș cu mâna spre el. Parcă s-a trăiește pe lumea noastră. Haideți în casă, fetelor, că nu e nimic." Reintrară una după alta în odaie, de frig și Caterina zise, Da, știi că s-a lăsat ger." Când îți spuneam eu," decise cu superioritate Tantii Magdalena, Mie îmi spune umărul. Cum să schimba vremea, îmi dă ace prin os." Un ger alb sclipitor acoperea ca sticla toate suprafețele și cerul era uscat și incolor, asemenea unei cupole de tablă. Silvestru aruncă revolverul sub un raft de cărți, aprinse lampa și se întinse pe pat cu mâinile sub cap. În vreme ce ședea astfel, cu ochii pironiți spre fereastră, înspre întunericul incert de afară, îi se păru că vede un licăr auriu care se apropia din ce în ce de geam, mărindu-se vertiginos. O adiere rece îi trecu peste frunte. Când Silvestru se urcă în capul oaselor, vedenia se lipise de fereastră și privea înăuntru. Era un tânăr cu mari bucle blonde căzând pe umeri, îmbrăcat într-un talar alb de veluri lipitor. Ochii făceau ape ca briliantele, iar la umeri două aripi mari de au între deschise ca la un imens cocostârc. Tânărul făcu semn de chemare cu mâna și Silvestru, vrăjit, se lăsă pe marginea patului. Atunci, vedenia se dădu apoi lumina se rări și, când Silvestru mersă la geam, îi se păru că vede pe mare un alipat, alunecând pe zăpadă printre pomii desfrunziți din fundul curții și urcându-se apoi ca un abur subțire în lună. Două zile după aceasta nu se mai întâmplă nimic deosebit și Silvestru crezu că a avut o halucinație. A treia zi însă, intrând seara după masă în odaia luminată numai de pâlpuitul focului din sobă, văzu un lucru de spaimă. Îngerul cu bucle blonde ședea întins pe spate în patul său, cu mâinile încrucișate pe piept și cu ochii închiși, și în jurul lui aerul tremura ca flacăra unor lumânări. Silvestru dădu un țipăt instinctiv de groază și ieși repede în curte, galben, tocmai când ceilalți ieșeau doi câte doi din refectoriu. E pe pat, e pe pat!" avu el timp să bolborosească și se prăbuși amețit în zăpadă. Când își veni în fire, se afla pe un scaun din refectoriu. Genca, Agepsina, Caterina, Fira, Magdalina și Baba Chiva erau strânse în cerc în jurul lui și Magdalina îi freca tâmpele cu oțet aromatic. Nimănui nu-i nu trecuse prin cap să cheme vreun medic și nimeni nu credea în gravitatea faptului. Nu e nimic!" degretă medicala tanti Magdalina. Cine știe cum ți-a venit amețeală? Te-a bătut soba la cap!" Ai răcit!" zise serios agepsina. Fugiți și voi de acolo cu răceala, se răstigienca. Ăsta e un năduf care vine din urât. Mai dute și tu și te plimbă ca oamenii, prea sta închis în casă ca un pusnic. Silvestru, cu barba udă de oțeți și cu ochii rătăciți, vor vorosi slab. Mai este pe pat? Femeile se uitară una la alta nedumerite. Ce să fie pe pat? Apoi, deodată, Caterina, luminată la față de o mare descoperire, izbucni străpunsă de adevăr. Pisica a fost, frate! A învățat să-și facă culcuș în pat și pe mine m-a speriat. Silvestru se ridică de pe scaun și ieși clătinându-se pe ușa afară. De aici încolo, îngerul îl vizită și îl chemă în fiecare zi. În zorii zilei, când privea pe fereastră, îl vedea stând pe un morman de zăpadă în lividitatea dimineții, cu fața în mâini. Când trecea pe străzile tăcute și pustii, îl zărea în fundul drumului, trecând transparent și cu aripile deschise. De cele mai multe ori, îngerul îl aștepta în fundul curții pustii din jurul casei Iachii, cu buclele aurii sub talerul lunii. Încetul cu încetul, îngerul se multiplică desfăcându-se în două umbre albe, apoi în patru, în opt, în douăsprezece, prefăcându-se în legiune care apărea pe înserat și ședea până în zori, topindu-se cu întâiul zgomot și cu întâia licărire. Din cauza pasnicilor de lumină, Silvestru nu numai că nu mai dormea noaptea, lucru s se întâmpla de mult, dar nu mai îndrăznea să se urce în pat. Și dea scribulit pe un scaun lângă masă cu lampa aprinsă și privea un punct apropiat de teama flăcărilor eterice pe care le presimțea lângă ferestre. El înțelese curând că îngerul îl cheamă la el și că existența lui pe pământ era încheiat. În timp ce sta astfel, desprins cu totul de lume, ca un om în mijlocul cuferelor într-o casă pe care stă să o părăsească pentru totdeauna, mâinile îi căzură pe cordonul gros al halatului său roșu. Atunci, liniștit de gândul care luase ființa în el, își aprinse o țigară, luă tocul și scrise caligrafic mai multe hârtii pe care le împături bine într-un plic, scriind deasupra numele și adresa lui Jim. Mai rupse unele foi pe care le aruncă în sobă și apoi, când zăpada a început să strălucească afară de zorile încă părpuitoare, făcând un semn amical de așteptare îngerului din curte, se urcă pe un scaun, legă cordonul roșu de cârligul din tavan, îl petrecu în nod solid în jurul gâtului și, scuipând mucul de țigară, tădu cu piciorul drânci scaunului, rămânând în gol. A doua zi dimineața, baba Chiva, vrând să intre în odaie, dar nu-i răspunse nimeni. Crezând că Silvestru doarme, trecu peste un ceas, dar și de asta dată bătru dar. Ce-a că doarme atâta?" Bombănia către tanti Magdalina. Aceasta mare amatoare de a pândi la uși la ferestre, deschise biniișor ușa și, ne găsim pe nimeni, pe pat, o dădu de perete. — Vai de mine! Răgnia când văzu greutatea roșie ce-a târnat de tavan. Eșind mai mult jalalnică decât îndurerată în curte, început să strige din răsputeri. Fetelor! Ieșiți, fetelor, că s-a spânzurat Silvestru! Vai de mine! S-a spânzurat Silvestru! Vai de mine!" Toate femeile ieșiră din odăirea lor și nevaliră spre odarea sinucisului. Cuțitul! Repede cuțitul!" strigă agepsină autoritar. baba va veni zăpăcită și înlăgrimată cu cinci cuțite deodată. Să cheme un doctor!" se hazardă fira când trupul fudat jos. Ce doctor?" Se răstigă încânspăimântată de această perspectivă. Aduce totetul aromatic să-l frecăm la gât! Toate ieșirile ca niște zăpăcite pe ușă, neștiind bine ce să facă, și lăsând cadavrul întins pe dușumea. Mai Tanti Mali, care statuse aspră și solemnă în pătarina ei de cardinal, rămase pe loc. Privit cu precauție în dreapta și în stânga, se aplecă spre Silvestru, luă cu o mână cordonul pe care îl credea aducător de noroc și ascunse repede în sân, apoi se strecură pe ușă în vârful picioarelor și, înainte ca celelalte femei să prindă de veste, fugi hoțește în odările ei. Capitolul 19 Moartea lui Silvestru Silvestru ședea întins în racla sa, căptușite cu hârtie brodată, între patru lumânări mari. Plăcările se lungeau, subțindu se și se lățeau, făcând aerul să tremure ușor, cum tremură primăvara deasupra câmpurilor. Mirosul de ceară și de frunze de brad făcea respirația funebră. Silvestru îmbrăcat în redingota sa de zile mari era foarte grav și îi ținea mâinile la piept, așa cum obișnuia la solemnitățile școlare. Așezate în cerc pe scaune, tanti Mali, tanti Genca, tanti Magdalina, tanti Agepsina, tanti Fira și tanti Caterina, în rochii negre cu multe cerculețe datând de la străvechi decesuri, contemplau mortul cu seriozitate. Nici una nu plângea. Conform tradiției familiale, ele voiau să trăiască toate momentele evenimentului, care în forme sumbre era pentru ele totuși o schimbare și mai ales doreau să-și întipărească bine în minte și, pentru ultima dată, tipului Silvestru. În acest scop priveau cu atenție și cu metodă mortul. Îl priveau drept ca pe un tablou, apoi lăsau capul pe un număr, îl scuturau ajale și îl pironeau din nou asupra sicriului. La început palid și inert, dar totuși carnal, Silvestru se prefăcu încetul cu încetul în os. Globurile ochilor se cufundară în gropile orbitelor și buzele se lipire de dinți, scoțând în evidență conturul dur al maxilarelor. Osul deveni un suros și străveziu și pe alocuri prinse plăci de sidef, iar perii bărbii părură înfipți într-o epidermă de ceară. În acest moment Silvestru nu mai semănă cu el însuși de până ieri și, complet defizat, se confundă cu florile și lemnul din jurul capului său. În măsură ce femeile îl priveau sub pâlpâirea lumânărilor din sfeșnice, rămâneau nedumerite de înstrăinarea mortului, care îi fugea de lângă ele pe încetul, furându-și asemănarea și lăsând în locul o mască străină. O fotografie de pe un scrin al lui Silvestru se uita vie la originalul ciudat dintre sfeșnice și părea că zâmbește de grosolana imitație. După ce contemplară tăcere pe decedat câteva vreme, femeile dădură drumul meditațiilor care le oprimau. Muri și Silvestru, săracu!" oftă Magdalena clătinând din cap. Ca mâine murim și noi!" spuse ca pentru sine Gepsina. Să ne ferească Dumnezeu și Maica Domnului!" protestă închinându-se cu evlavie ghenca indignată ca și cum moartea ar fi fost un eveniment accidental de care ar fi putut scăpa. Tanti Mali, cu desăvârșire ostilă oricărei speculații filozofice, se ridică și rupse cu două degete uscate mucul scrumit al unei lumânări. Ce ai avut tu, Silvestru? Ce ai avut tu să faci tu asta?" Seje lui Magdalina, clătinând din cap cu ochii a răposat. Nu trebuia, fețelor, să-i facem inimărea când a vrut să se însoare. Nu trebuia." Genca și Caterina săriră atinse aproape amândouă deodată. Ia și tu din gură, că te de lumea și eți vorbe. Ce? L-am împiedicat eu să se însoare? N-aveau decât să-și facă de cap, Doamne, iartă-mă. Astea-s păcatele. Cine știe ce a făcut el în tinerețea lui Dumnezeu să-l ierte și l-a pedepsit Dumnezeu tocmai acum." Ba, eu cred că a avut vreo racilă ascunsă, care l-a rost până când n-a mai putut răbda. Agepsină puse cu cea mai mare seriozitate unicul ei diagnostic. O fi răcit! Magdalena se înlăcrimă brusc, fără tranziție, și început să se jeluiască. De ce n-ai spus tu, Silvestru, ce te roade? De ce n-ai spus? Poate că azi era altfel și nu te duceai în pământ, tocmai acum, în floarea vârstei. Frumos erai, starea aveai. E mai bine așa să putrezească oscioarele tale?" La această întrebare mustrătoare, Silvestru nu răspunse firește nimic. Luminat la față și transfigurat, dormea zâmbind între fuioarele mișcătoare ale celor patru lumânări, pierdut într-o ceremonie de arhanghel. Fetelor!" zise Caterina, dând expresie prin asociație unei preocupări ce -i sta de mult în încredzitura frunții. Eu știu că el a avut bani. Unde or fi, că eu nu i-am găsit." Am întors toate cărțile și nimic. Să vă spun eu ce este, se oțetii Genca, L-a tocat nebuna. I-a sucit capul și i-a mâncat banii până ce și-a făcut omul seamă. Asta este, na." Tot ce se poate," confirmă agepsina. Așa sunt astea. N-a pățit la fel bietul costică, Dumnezeu să-l ierte." Tantifira a avut o trăsărire zâmbitoare ca atunci când vine în convorbire un punct interesant pe care de mult voiai să-l atingi. Ce-a mai fost și cu Costică, săracul? Adevărat! De care e Costică vorbești și tu? întrebă Caterina. Nu mai aduc bine aminte. Atunci toate femeile traseră scaunul cu interes. Tu nu știi de costica Leonorii, care avea hotel în Gabroveni? Știu! Ei! Costică și Leonora se luaseră din dragoste. El era bărbat în putere. Parcă-l văd înalt, voinic și cu mustața neagră răsucită. Ea n-avea decât 18 ani. Ce nuntă, ce cupeuri, cum era pe atunci. Am și acum cornetul cu bomboane," spuse cu satisfacție Mali. Au trăit așa doi-trei ani liniștiți. Ea a făcut doi copii. Unul a murit de mic, dar fata trăiește, o știți voi. Leonora avea o verișoară mai mică decât ea cu vreo doi ani, orfană. Asta a venit la ei și a început să se roage, că n-am pe nimeni și mi-e frică ca fată singură, că să mă luați pe lângă dumneavoastră, cam să vă fiu ca o slugă în casă și tot așa, până a înduplecat pe Leonora. Ce să vezi, i-a sucit capul Costică până la nebunit. Și-a agonit omul nevasta și copiii și-și-a tocat toată averea cu desfrânata și pe urmă a fugit și ea și l-a lăsat fără un ban. Atunci s-a împușcat și el și acum mi-aduc aminte că eram copil când a venit Leonora la mama țipând. Madame Capitanovici, mi-a omorât stricata bărbatul, mi-a omorât bărbatul." Povestirea a făcu asupra asistenței o impresie profundă, manifestată printr-o lungă tăcere meditative. Așa vor fi rămas curtenii unui castel medieval, când poetul rătăcitor povestea dragostele nefericite ale perechilor legendari Tristan și Zolda, Lenslodiula și Regina Ginevra, și pentru cele șase femei, Costică și Leonora nu erau mai prejos de Romeo și Julieta sau Paolo Malatesta și Francesca Darimini. Cu o singură deosebire, aceste femei nu credeau în diavol și soartă, ci pentru ele cauza tuturor. Relelor era femeia. Părbatul chiar depravat era o victimă și vinovat de pierzarea lui trebuia să fie o nebună oarecare. Anecdota agepsinei producea atâta interes încât fiecare pe rând început să povestească un exemplu ilustrativ, reeditând în mod spontan principiul circular al de Cameronului. Ascultă, întrebă Magdalena înseninată, voi știți de greceanu? Parcă mi-aduc aminte. Greceanul ăsta a fost un muieratic până la bătrânețe. A avut trei neveste și pe toate le-a îngropat. Umbla toată ziua după fete. Îl știau toate de strânatele și la el în casă era nuntă toată noaptea. La bătrânețe de tot, o fi avut vreo șaptezeci de ani, s-a legat de el una lenuța de vreo 18 ani și nu l-a lăsat până ce n-a luat-o de nevastă. Bine... Glăsui bunul simț în tantefira, dar el, dacă se simțea cu piciorul în groapă, de ce umbla după prostii? Da, stricata!" sării înțepa Ghenka. De ce umbla după un bătrân să-l amețească și să-l moștenească? Eu pe ea aș fi omorât-o." Să vedeți, a cheltuit el o grămadă de parale pentru nunta, a dat masă mare la salon, a adus lăutari. Când se intre în odoia mirese și să facă isprava?" L-a lovit Dumnezeu pe iuși, chiar în brațele ei, așa gol cum era. Râs ce a fost atunci, n-a mai pomenit. Îl ducea lumea la groapă și râdea. Ea însă a rămas cu averea și trăiește și acum. Râseră toți din inimă de această întâmplare ciudată și Caterina chiar zise, Doamne, iartă-mă, mortul în casă și am râs cu Tanti Tantifira privi cu melancolie la fotografie. Ei asta e viața! Râzi, plângi, dezbați și... pentru ce? Cam îi ne vine rândul la toți! După o pauză de liniște absolută, în care se auzi clar cum ardeau lumânările sfârâini, Fira, făcând o asociație între ciclul anecdotic și o fotografie a lui Silvestru tânăr și inverb, care era pe scrin, zise, Fetelor, voi vă mai aduceți aminte de marioara pe care era suia Silvestru când ieșise din școală? Ce mai fost și atunci? Continuă nostalgic Magdalena. De-abia ieșise din școală, n-avea decât 19 ani și nu și nu să se însoare. Asta avea el, să se însoare de tânăr. Ce nebunie n-a făcut. S-a toată noaptea în fața casei fetei. A căzut în genunchi la părinții ei să-i o dea. pe data că se împușcă. Silvestru, zicea Biata Mama, tu de asta ești bun acum. Așteaptă să te faci bărbat în putere, să ai și tu rostul tău, nu așa. Ce să faci tu cu o fată crudă de 16 ani? Un an a fost săpăcit așa și pe urmă ea a trecut. Așa sunt bărbații, observă Genka. Umblă după fete crude. Ce știu asta de casă și de greutățile vieții? Unui bărbat îi trebuie femeie voinică, serioasă, să știe să crească copiii. Eu, dacă aveam băiat, îl însuram cu o femeie mai în vârstă decât el. Fira privi cu melancolie la fotografie. Cum se schimbă omul? Ce vioi era Silvestru când era mai tânăr? Cânta toată ziua și ne povestea tot ce făcea. Acum în urmă se făcuse tăcut și cam posac. Fiindcă i-a făcut farme ce nebună! zise Genca, să dea Dumnezeu să nu moară până noi dezlegau-o eu. În timpul acesta, domn Popescu intră pe ușă. Era sumbru și grav, dar din oscilația pașilor se vedea că și acum era afumat. Își scoase pălăria și se închină cu evlavie excesivă, rămânând cu mâhnire mare în fața sicriului. Unde ai fost până acum, domnule?" se răsti încet la el Caterina. Ne lași aici șase femei singure." așa am trebuie," declară dom Popescu, potolit și solemn. Toată viața m-am lăsat dus de naște dumneavoastră. Eu am crezut că dumneavoastră, ca suror, știți ce se întâmplă în casă și vă dați seama de boala unui frate. Dacă aș fi știut eu așa ceva, l-aș fi luat, l-aș fi descusut și nu l-aș fi lăsat până ce nu puneam pe calea cea bună. Așa se distrug elementele de elită." De-aia ne iau înainte americanii și piere țara de criză. Domn Popescu ar mai fi spus multe, dar toate femeile făcură un gest de dispreț și Caterina ordonă cu mare asprime. Ieși afară de aici și să vii când te trezi. Dom Popescu se mai închină încă o dată cu Evlavie și cu plecăciune și apoi ieși afară cu cernic ca într-o biserică. Câte vreme mortul fu în casă, femeile vorbire și chiar râsără cu familiaritate. Li se părea că vechează la căpătuiul unui om care doarme și care va rămâne în această stare multă vreme. Îi potriveau cu multă atenție florile, îl priveau ca pe o mobilă și înviorau din când în când flăcările lumânărilor. Când însă venirea cioclii să-l ridice și să-l scoate afară, se produse repede o neliniște grozavă ca de ceva smuls pe neașteptate. Ochii tuturor începură să picure și buzele să tremure, apoi urlară toate ca niște vite surprinse de flăcări în graș și se precipitară două câte două jălalnice și chiuitoare pe treptele casei. Afară se auzea clopotul bisericii și copiii și femei se îngrămădeau la poartă cu lacumă curiozitate. Silvestru fu dus astfel împărătește pe drumuri cu zăpez murdare și, salutat de toată lumea, opri pentru întâia oară circulația tramvailor. Apoi, către seară, fu purtat lin pe umer sub lungi alei de pomi, depus în groapa udă și bombardat cu bulgări în sunetele clopotelor și răcnetele rudelor.